Els mítics demanen pas, Radio Non Empave els hi dona. En aquest primer programa farem un petit repàs de l'actualitat informativa que centrarà bàsicament en el sopar Filetes. L'indari! Fas que si, llunar! Veieu bé l'orella, que a partir d'ara la Radio Non Empave emplinarà d'escòria a les vostres orelles. Tot allò que ningú s'atrevia a dir ho podreu escoltar a Non Empave Radio. Avui, per començar, parlarem del sopar de dijous passat, on vam poder veure diversos mítics, entre ells, Adam Fontes. El, dos, un... El motiu de la celebració va ser doble. Per una banda, la despedida d'Albert Anglès, que marxa a en Burt d'Erasmus, i per l'altra banda, l'aniversari de Pantín. De Adam ens comenta què pensa d'aquests dos homes. Friar-nos per aquí, i a No fiar ¿no? ¿no? El sopar va transcorrer amb tranquil·litat habitual i Pau Garcia va tenir un comportament exemplar. El jugador no n'empa només va fer 324 actes vandàlics. Per sort ningú va veure les seves accions, tot i que el jugador no les té totes. Al final de la nit es va donar el premi MVP a Hulevin. Per altra banda, Capi no va poder assistir a l'AVENT, però avui ens ha visitat per donar-nos el seu punt de vista. Capi, què opines de la nit d'ahir? Bé, Capi sembla que també fa suecs d'opinar. Acabem el nostre petit programa pilot d'avui amb unes paraules de resum, de la nit, de dijous. No Que teniu que sou minuts? Ja vols quedar ràpid o troba en Aviat més notícies a nonempave ràdio. Us ha parlat xasc gravadores. Per més informació visiteu nonempave.es.